17. fejezet Elizabeth másnap elmesélte nővérének, mit tudott meg Vikemtől. től Jane meglepetve és bánkódva hallgatta. Alig tudta elhinni, hogy Darcy ennyire érdemtelen Bingley barátságára, de arra sem vitte a természete, hogy kétségbe vonja egy olyan szeretetre méltó fiatalember szavahihetőségét, hihetőségét, ami ennek Vikem mutatkozott. Az a lehetőség, hogy valóban igazságtalanság érte, meleg rokon ébresztett benne vikem iránt. Így hát nem maradt más választása, mint hogy jót tételezzem fel mindkettőjükről, megvédje mindkettőjük viselkedését, s véletlennek vagy tévedésnek tulajdonítsa, amit másképpen nem tudott megmagyarázni. Esküdni mernék, mondta, hogy mindkettőjüket megtévesztették valami úton módon, amit elképzelni sem tudunk. Talán olyanok, akiknek érdeke befeketítették őket egymás előtt. Egy szóval lehetetlen kitalálnunk az okokat és körülményeket, amelyek elidegenítették őket egymástól, anélkül, hogy egyiküket is hibáztatni kellene. Tökéletesen igazad van. De most halljuk, drága Jane, mit tudsz mondani azok védelmében, akiknek feltehetőleg érdekükben állt összeveszíteni őket? Véd meg őket is, máskülönben mégis kénytelenek leszünk valakiről rosszat gondolni. Neves, ha akarsz, mégsem tudsz eltéríteni véleményemtől. Gondol csak meg, drága Lizi, milyen szégyeletes fényt vett Darsira, ha így bánik apja kedvencével, azzal, akinek apja megígérte, hogy gondoskodni fog róla. Ilyesmit el sem lehet képzelni. Akiben egy szikrányi emberi érzés van, aki ad valamit a jellemére, az erre képtelen. S lehetséges volna, hogy legbizalmasabb barátai ennyire félre ismerjék? Nem, szó sincs róla. Én magam sokkal könnyebben elhiszem, hogy Bingley megtévesztés áldozata, mint hogy Vikem az ujjából szopta volna azt a történetet, amelyet tegnap este elmondott nekem. Neveket, tényeket, mindent gondolkodás nélkül sorolt fel. Ha nem mondott igazat, Darcina áll, hogy megcáfolja. Különben is Vikém szeméből az igazság beszélt. Nehéz dolog. Szinte kétségbehető. Az ember nem tudja, mit gondoljon. Bocsáss meg, én pontosan tudom, mit gondoljak. De Jane csak egy dolgot tudott bizonyosan. Ha Binglit valóban megtévesztették, mennyit kell majd szenvednie, amikor az egész ügy nyilvánosságra kerül? A két leány eddig a kertben beszélgetett, most azonban behívták őket a házba, mert látogatók érkeztek, köztük olyanok is, akikről éppen szó volt. Bingli és Nővérei jöttek el, hogy személyesen hívják meg őket a régóta várt Netherfieldi bárra, amelyet a következő kedre tűztek ki. A bingli nővérek igen örültek, hogy viszont láthatják kedves barátnőjüket, akivel, ahogy mondták, már ezer éve nem találkoztak, és többször megkérdezték, mivel töltötte idejét, amióta nem látták egymást. A család többi tagját alig méltatták figyelemre. Mrs. Bennetet, amennyire tudták, elkerülték. Elizához keveset szóltak, a többiekhez egy szót sem hamarosan el is köszöntek, oly hirtelen pattamva felszékükről, székükről, hogy öccsük elcsodálkozott, és oly sietve távoztak, mintha a háziasszony udvariaskodása elől menekülnének. A család valamennyi nőtagja a legkellemesebb érzésekkel tekintett a netherfield féldi bál elé. Mrs. Bennett úgy fogta fel a bált, hogy azt legidősebb leánya tiszteletére rendezik, és különösen hízelget neki, hogy Mr. Bingley nem szertartásos meghívón, hanem személyesen hívta meg őket. Jane arról ábrándozott, milyen boldog estét fog tölteni két barátnője társaságában, s figyelmes fivérükkel. Elizabeth annak örült, hogy sokat fog táncolni vikemmel, és hogy Darcy arca is viselkedése mindent igazolni fog. Catherine és Lydia nem egy bizonyos eseménytől vagy egy meghatározott szemétől vártak boldogságot. Vár a fél estét, mint Eliza, ők is vikemmel szerették volna áttáncolni, de az ő nem vikem volt az egyetlen kívánatos partner. Ha már bálba mennek, legyen az igazi bál. Még Méri is kijelentette a család előtt, hogy semmi kifogása nincs a ellen. Nekem elég, ha a délelőttjeim rendelkezésemre állnak, mondta. Nem tekintem áldozatnak, ha időnként részt veszek egy egy-egy mulatságon. Az ember nem zárkózhatik el a társas élet követelményei elől, s én azok közé számítom magam, akik mindenki számára kívánatosnak tartják az üdülés és szórakozás rövid időszakait. Elizabeth ok nélkül nem igen beszélgetett Mr. collins de most magas jókedvében nem állhatta meg, hogy meg tőle, Elfogadja-e Mr. Bingley meghívását, s ha elfogadja, részt fog-e venni az esti táncmulatságon? Meglehetősen csodálkozott, mikor azt a választ kapta, hogy a tiszteletesnek e tekintetben semmiféle aggája nincs, és hogy egyáltalán nem fél az érsek vagy Lady Catherine dorgálásától, ha táncolni volna kedve. – Higye el, távolról sem osztozom abban a nézetben – jelentette ki – hogy ilyen házi bál, amelyet egy jellemes fiatalember rendez tiszteletre méltó vendégeinek, bármilyen ártalmas következményekkel járhat. Én magam sem kárhoztatom a táncot, sőt, remélem az est folyamán valamennyi szép húgom megtisztel azzal, hogy karját nyújtja nekem. Mindjárt meg is ragadom az alkalmat, Miss Elizabeth, hogy az első két fordulóra felkérjem, bízva abban, hogy Jane húgom méltányolni fogja indokaimat, és jelen felkérésemet nem fogja iránta való tiszteletlenségnek tekinteni. Elizabeth úgy érezte, hogy csaptába került. Ezt a két első fordulót Vikemmel akarta táncolni, s most Collins kapja helyette. és mindezt annak köszönheti, hogy rosszkor volt élénk és kedélyes. De segíteni már nem lehetett. Mr. vikem boldogságát és az övét is kissé későbbre kellett halasztani, a tiszteletes felkéréséhez pedig jó arcot kellett vágni. Collins gáláns figyelmességének annál kevésbé őrült, mert egyebet is sejtett mögötte. Most döbbent rá, hogy nővérei közül Collins éppen őt szemelte ki a Hansfordi lelkészlak úrnőjéül s hogy az ő feladata lesz a negyedik helyet betölteni a Rosings-i ha ugyan előkelőbb látogatók nem akadnak. Ez a sejtelem csak hamar bizonyossággá érlelődött benne, amikor azt kellett tapasztalnia, hogy Collins egyre buzgóbban legyeskedik körülötte, s gyakran igyekszik bókot elsütni szellemességéről és élénkségéről. Bájainak ez a hatása inkább meglepetést keltett Elizában, mint örömet, különösen mikor anyja sejtetni kezdte vele, hogy a kilátásban levő házasság az ő szemében rendkívül kívánatos. Elizabeth azonban nem volt hajlandó elérteni a célzásokat, mert tudta jól, bármit is válaszol. Ennek csak nagy csetepaté lehet a vége.